Nem látta már a szobát, nem hallotta a szülei hangját, sem a kincsüvitő szelet. Nagy-nagy melegséget érzett, és kék meg halványlila virágokkal telehintett rétet látott. Futott, szinte repült, kavarogtak körülötte a virág szírmok. Hirtelen kiért egy nagy vízpartjára. Ameddig a szeme ellátott, mindenütt a vízkékje csillogott, szikrázott a napsütésben. Hát ilyen a tenger?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 és hajszálaival egyenként ölelkezett. Te voltál, mosolygott Anna a szélre, de az csak hamisan kacagott. Kékezüst vízcseppek emelkedtek fel a tengerből, és körbefogták a szépséges lányt. Kit szeretsz, Anna? mond ki a szíved, suttogták a hullámok Anna fülébe. Gyere, gyere utánunk, már vár rád a tengerek királya.